Dnešní čtení z listu Židů a poštol píše, Ježíš ve dnech svého pozemského života s hlasitým šikem a slzami obětoval modlitby a úplněvé ve tomu, který byl mocem ho zachránit ze smrti a byl vyslyšen pro svou Boha Bojno.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 Milí bratři, milí sestry, je to sen vytesat utrpení, neúspěch, katastrofy z našeho života. Chtěli bychom, kdyby byla pojístka, pojištovná proti takovým událostem, tak bychom já si uzavřeli. Chceme se tomu vyhýbat, to je přirozený.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 se ztrací, výkon a síly dopadnou špatně a vidíme, jak tento svět zpěje k záhubě. To, milí bratři, milí sestry, je tam vidět na Ježíšově kříž, pokud otvíráme oči. Dnešní oddíl, který je základem dnešního kázání, zachovává právě tuto vzpomínku na Ježíše na Jižíšov útrpení. Pro list Židům je Ježíš Kristus člověk z masa a krve. V tom celém dopise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 a díval se tváři v tvář k své smrti. Ježíš, který se zde modlí, není velký hrdiná, který bychom se třeba přáli, který by místo nás mohl čelit nebezpečí a smrti, který by mohl Všecko vydržet, všecko porazit, a my bychom už nemuseli touto cestou jít. Ale ku podívu tady Ježíš není ten velký vítěz, na který můžou křesťany přenášet své vlastní touhy a přání. Je to přečíci.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 že ani jeho účetnici, ani jeho přátele, ani křesťany ještě nepochopili, o co jde. Nevšímaj se, jak on zápasí s Bohem. Ježíš modlí se přičí, přičí a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 Jako dítě ještě v předškolním věku umí přirozeně zpívat mnozí z nás v dospělosti potlačíme toto vyjádření stejně, jako přetřený nebo modlený se. Najdeme se jiné způsoby, jak se vyhýbat utrpení a právě.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 který se nestídí přepřený ani zpívání. Kristus přednesl volání před Boha jako obět a Bůh tuto obět přijal. I když učenici v tu chvíli spali, mají se probudit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 na odna učili, křičení, a modlení se zastupoval i nás. Amen.